Аудіокниги українською від студії Калідор Дякую, друзі, за те, що ви підтримуєте вихід нових книг на цьому каналі Дякую за ваші підписки, вподобайки, за розповсюдження у соціальних мережах та за коментарі Української має бути і більше Окрема вдячність усім спонсорам, патронам та патреонам Саме дякуючи вам, виходить ця книга Роберт Гайнлайн Зоряний десант Розділ перший Гей, мавпи! Ви що, вирішили жити вічно? Невідомий сержант, 1918 рік я завжди починаю тремтіти перед десантом. Зрозуміло, мені роблять ін'єкцію, проводять гіпнотичну підготовку, тому насправді я не можу боятися. Наш корабельний психіатр, проаналізувавши дані мого поля і поставивши мені, доки я спав під гіпнозом, купу дурних запитань, заявив, що цей тремор – це у мене не страх. Що в цьому взагалі немає нічого серйозного. Так тремтять гарні рисаки перед скачками. Я нічого не можу сказати з цього приводу, оскільки ніяк не можу уявити себе рисаком. Але факт лишається фактом. Щоразу перед десантом я як ідіот починаю тремтіти. За півгодини до десанту, після того, як ми зібралися у потрібному відсіку нашого корабля Роджера Янга, командир загону оглянув кожного. По-справжньому він не був нашим командиром. У минулому десанті лейтенант Раджак отримав своє, і тепер його не було із нами. Огляд проводив сержант крейсера Джалал. Джеллі був наполовину фін, наполовину турок зі скандера системи Проксими. Смаг лявий невеличкого зросту, він нагадував зовні пересічного клерка. Але одного разу я бачив, як він розправився з двома рядовими богатирями скандинавами такими височинними, що він ледь міг дотягтися до їх голів. Але ці голови... Тріснулись одна об одну, як два кокосові горіхи, а він спокійно встиг іще відступити на крок назад, поки здоровані валилися на підлогу. Поза службою, із ним можна було спілкуватися запросто. Ти міг навіть в очі називати його Джеллі. Ну, не новобранці, звісно. Але так міг звертатися до нього кожен, хто бодай один раз побував в бойовому десанті. Але зараз він був, як то кажуть, при виконанні. Кожен і так вже оглянув своє бойове спорядження, після чого все ретельно промацав сержант загону, а потім уже нас проінспектував Джеллі. Безпристрасне обличчя, очі, які, здавалося, автоматично фіксували кожен найменший недогляд. Ось він зупинився біля Дженкінса, що завмер навпроти мене, і натис на кнопку його пояса, яка вмикала датчик фізичного стану десантника. Залиште Срій!» «Але, сержанте, це всього лише нежить!» Лікар сказав... Втім, Джеллі не дав йому договорити. «Але, сержанте!» – передражнив він. «Лікар, по-моєму, не збирається брати участь у десанті». «І ти не будеш разом зі своїм нежитом. «Чи ти гадаєш, я буду тут з тобою розмови розводити перед самим десантуванням?» «Залишите стрій!» Дженкінс пішов. Було видно, як його долають і злість, і сором, і туга. Мені й самому, якщо відверто, стало сумно. Оскільки нашого лейтенанта не було то відбулося підвищення по ланцюжку, і мене, мене призначили помічником командира другого відділення у цьому десанті. І тепер в моєму, моєму відділенні утворилася діра, яку ніким було заповнити. А це могло означати, що коли хтось із моїх хлопців потрапить у біду і буде кликати на допомогу, Йому нікому буде допомогти. Джеллі більше ні до кого не підходив. Він відступив від строю на кілька кроків і окинув нас поглядом, хитаючи головою. «Що за банда мавп?» – буркнув він. «Якщо повернетеся з десенту, можливо, варто почати спочатку і зробити з вас таких, яких хотів бачити лейтенант». Хоча, може, і взагалі нічого не вийде. Вже такі до нас нині йдуть новобранці. Він виразно поглянув на нас і, раптом випроставшись та виструнчившись, крикнув. І я хочу ще раз нагадати вам, мавпи, що кожен без винятку обійшовся державі в кругленьку суму. «Якщо брати до уваги зброю, бронескафандр, спеціальні боєприпаси, іншу амуніцію і все, зокрема і жратву, то все це коштує щонайменше півмільйона. Додайте сюди ще 30 центів, стільки насправді вартуєте ви, і отримаєте остаточну цифру!» Він глянув на нас. «Думаю, тепер ви все зрозуміли!» Ми можемо втратити всіх вас, але ми не можемо дозволити собі втрачати те, що на вас задягнено. Герої мені не потрібні. І лейтенанту теж зайве геройство б не сподобалось. На вас чекає робота. Ви спуститеся, виконаєте її і будете чекати сигнал до відбою. Зрозуміло? Він ще раз ковзнув поглядом по наших обличчях. «Вважається, що ви знайомі із планом операції, але надії на вас мало, навіть із гіпнозом. Тому повторюю ще раз для особливо хм, тупих. Десантуватись будете у два ланцюги із розрахованим інтервалом у дві тисячі ярдів. Весь час тримайте контакт зі мною». Весь час тримайте контакт і дотримуйтесь дистанції зі своїми товаришами з обох боків, аж доки не займете справжню оборону Постарайтеся краще вичистити все там внизу, аби флангові спокійно тицнюлися носом у землю Він говорив про мене, як помічник командира відділення я повинен був бути лівофланговим і з одного боку мене не прикриватиме ніхто. Я почав тремтіти, а Джерлі продовжував. Щойно вони приземляться, вирівнюйте ланцюги і розбирайтеся з інтервалом. Дванадцять секунд. Потім вперед, перебіжками. Парні не парні, парні не парні. Помічники командирів стежать за рахунком і порядком. Він подивився просто на мене Якщо ви все зробите правильно У чому я дуже сумніваюся То фланги зімкнуться якраз перед сигналом від бою Ну а там уже й додому Питання є Питань не було Втім, їх не було ніколи Отож Дженлі продовжив І ще одне це всього лишень рейд, а не справжній бій. Це демонстрація нашої воневої потужності. Ми повинні їх залякати. Наше завдання – дати ворогові зрозуміти, що ми можемо легко знищити їхнє місто, але поки що не хочемо руйнувати його. Нехай знають, що вони не перебувають у безпеці, навіть якщо ми й не застосовуємо тотального бомбардування. «Полонених не брати, вбивати тільки за необхідності, але вся зайнята вами площа має бути вичищена. Я не хочу, аби хоч хтось із вас, мавпи, повернувся на корабель із невикористаними боєприпасами. Всім зрозуміло?» Він глянув на годинник. «У Шибайголів розжака висока марка. Її слід тримати Лейтенант просив передати мені, що буде стежити за нами звідти І він сподівається, що ви зумієте прославити свої імена Дженлі кинув погляд на сержанта Міглачіо, командира першого відділення П'ять хвилин для падря Хлопці один по одному виходили зі строю і ставали на коліна перед сержантом Міглачо. Зовсім не важливо, хто ти. Зовсім не важливо, у що ти вірив, у Аллаха, Христа, Єгову або яку іншу єресь. Ти міг стати перед падре на коліна, і він звертав своє серце до кожного, хто хотів порозмовляти із ним перед десантом. Я чув, що десь є священники, які не йдуть в бій разом з усіма. Але я ніяк не міг зрозуміти, як такі священники можуть працювати у військах. Як може священник благословляти кого-небудь на те, чого він сам не хоче і не може робити. Так чи інакше, а у десантів війшов кожен. І воював теж кожен. Від капелана і до кухаря. Коли ми почали спускатися широким коридором, жоден із наших шибайголів не лишився у відсіку. Окрім Дженкінса, звичайно. Але це аж ніяк не його провина. До падре я з іншими не пішов. Я боявся, що хто-небудь помітить, як мене трясе. Зрештою, він цілком міг благословити мене і на відстані. Але раптом він сам до мене підійшов, коли останній із тих, хто схилив перед ним коліна, встав. «Падре, прийти свій шолом до мого». Джані, промовив він дуже тихо, – «ти вперше береш участь у десантуванні як сержант». «Так», – сказав я, – хоча насправді я був таким же сержантом, як наш Джеллі офіцером. Я тільки ось що хочу сказати, Джонні. Не намагайся відразу стати генералом. Ти знаєш свою роботу, а тож виконуй її. Тільки виконуй. Не намагайся отримувати медаль. О, так. Дякую, падре. Усе буде нормально. Він промовив щось ласкаве мовою, якою я не знав, поплескав мене по плечі і поквапився до свого відділення. «Тен, заткни пельку!» – скомандував Джеллі, і ми всі підтягнулися. Загін, Відділення!» – луною відповіли Міглачіо і Джонсон. «По відділеннях! Приготуватися до викиду! Відділення! По капсулах виконуй!» «Групи!» Мені довелося почекати, поки четверта і п'ята групи розсядуться по капсулах. І тільки потім я пройшов відсіком від стрілу капсул до своєї. Я влаштувався у ній і подумав. «Цікаво, а ті древні вояки, які залазили в троянського коня, їх теж трясло? Чи це тільки один я такий?» Джеллі тим часом перевірив герметичність кожної капсули і власноруч закупорив мене. Закриваючи ковпак, він нахилився до мене і сказав, «Ти не втрачай голови, Джоні. Уважай, що ти на навчаннях». Він закрив капсулу, і я залишився один на навчаннях. Мене почало тіпати ще сильніше. У навушниках почувся голос Джеллі. «Контакт! Шибай голови Розжака! Готові до викиду!» «Сімнадцять секунд, лейтенанте!» – відгукнулося бадьоре контральто капітана корабля. Мене відверто різануло, що вона назвала Джеллі лейтенантом. «Звичайно ж!» «Лейтенанта вже немає серед живих, а Джелі цілком, можливо, займе його місце, але... Але ми все ще лишаємося шибай головами Разжака!» «Щасливо, хлопці!» – сказала вона. «Дякую, капітане!» «Пристібайтеся! П'ять секунд!» Я був щільно прикріплений до крісла. Лоб живіт гомілки... Це було зафіксовано, але тремтів я аж ніяк не менше, ніж раніше. Коли відділяєшся від корабля, стає ніби легше. Спочатку сидиш у непроглядній темряві, замотаний як мум'я, і так замотаний, що ледь-ледь дихаєш. Все це для того, аби зняти наслідки прискорення. Сидиш і знаєш тільки те, що у капсулі навколо тебе азот і шолом знімати не можна. Хоча за будь-якого бажання ти й не міг би цього зробити. Ти сидиш і знаєш, що відсік від стрілу забитий десятками таких самих капсул. І якщо по кораблю вдарять, тобі залишиться тільки молитися і спокійно помирати. Не маючи сили зрушити з місця, ти будеш нескінченно чекати у темряві смерті і думати, і знати, що про тебе всі забули. У випадку попадання ти будеш нескінченно крутитися на орбіті у розбитій шкаралупі корабля, у мертвій шкаралупі, і нарешті отримаєш своє. Отримаєш, не маючи можливості зрушити з місця і відчуваючи тільки, як є духа, щавлює горло. Або, можливо, Господь змилосердиться, і корабель зійде з орбіти, і ти отримаєш своє внизу, якщо не згориш, звичайно, на шляху до поверхні планети. Врешті спрацювала програма. Капсули були відстріляні, і я припинив тремтіти. Коли кораблем керує жінка, чекати комфорту не доводиться. Синці забезпечені де тільки можна. Так, я знаю, що вони краще справляються із роботою пілота, ніж чоловіки. Я знаю, що у них швидша реакція, і в бою це важливо, бо підвищує твої шанси, так само, як і шанси самих пілотів. Але вони... Мало чим можуть допомогти, коли на ваш хребет навалюється тягар, що в десятеро перевищує вашу звичайну вагу. Хоча, з іншого боку мушу зазначити, капітан Деладріє свою справу знала. Я навіть не відчув, коли Роджер Янг перестав гальмувати, і тут пролунала її команда. «Центральний відсік, відстріл!» Два звучні хлопки. Бум-бум. Це Джеллі та сержант загону відокремилися від корабля. І тієї ж миті відсіки лівого і правого борту. Автоматичний відстріл. Бум. Капсула смикається і пересувається на нове місце. Бум. Вона смикається знову. Це як патрон у магазині старовинної автоматичної зброї. Що ж, так воно насправді і є. Тільки замість дула, зброї, тут довгі тунелі відсіків космічного військового крейсера. А кожен із набоїв – це капсула з десантником у повному бойовому спорядженні. Знову бом. Я завжди був номером третім і лишав корабель одним із перших. А тепер я був крайнім Чарлі. І замикав викид трьох груп. Із незвички очікування здавалося мені довгим. Хоча що секунди відстрелювалося по капсулі, я почав рахувати буми. Дванадцять, бум. Тринадцять. Бум. Чотирнадцять. А тут дивний звук. Це пішла порожня капсула, в якій мав бути Дженкінс. Бум. «Щось клацнуло. Моя черга. Капсула опинилася у камері відстрілу. І нарешті...» «Бам!» «Вибух. Сила, якого змушує згадати маневр гальмування нашого капітана, немов дитячу іграшку. І тієї ж миті несподівано всі відчуття пропадають». «Порожнеча. Жодних звуків». Жодної ваги і жодного тиску. Ширяння у темряві. Вільне падіння. Приблизна висота тридцять миль. Атмосфери, як такої, ще немає. Плавно падаєш назустріч планеті, на якій ще ніколи не був. Але тремтіння в мене минуло. Очікування скінчилося. Коли ти відокремився, особливо погано тобі вже не буде. Якби трапилося лихо, то все сталося би швидко. Ти отримаєш своє, навіть не встигнувши нічого помітити. Я відчув вібрацію і відчув розгойдування капсули. Вага поверталася швидко і незабаром мені стало зовсім добре. Нам казали, що сила тяжіння на планеті буде трохи меншою за земну. Усе це означало, що капсула входить в атмосферу. Пілот, якщо він артист і майстер своєї справи, а наша капітан такою і була, мав здійснювати маневр гальмування і відстрілу капсул таким чином, аби їх швидкість збігалася зі швидкістю обертання планети. Від цього залежить, наскільки точним буде твоє приземлення. Незграбний пілот. Може так розкидати капсули, що десанту буде важко зібратися і відновити стрій та виконувати завдання. Десантник насправді чогось вартий, тільки тоді, коли його точно виводять на мету. Я подумав, що в нашій справі пілот не менш важливий, аніж і сам десантник. З того, як плавно моя капсула увійшла в атмосферу, я міг зрозуміти. Капітан! поклала нас майже із нульовим бічним вектором. Про таке ми могли б тільки мріяти. Я відчув себе щасливим не лише тому, що ми прийдемо точно до мети у точний час, а ще й тому, що нам випало працювати з таким капітаном. Зовнішня оболонка капсули прогоріла і відвалилася. Атмосфера одразу ж почала роз'їдати другу оболонку. Хитавиця і тряска посилились. Потім вони стали ще сильнішими. Прогоріла й друга оболонка і почала відвалюватися шматками. Одна із тих хитрощів, які надають змогу десантнику, що летить у капсулі, сподіватися дожити до пенсії. Шматки оболонки, що відвалюються від капсули, не тільки гальмують падіння. Вони ще й наповнюють небо незліченною кількістю цілей, що здатні збити з пантелику будь-який радар. Кожна із цих частинок може бути десантником, бомбою або іще чимось. Цих шматків достатньо, аби звести з розуму будь-який супербалістичний комп'ютер. І повірте, вони зводять. Для більшої забави, із корабля випускають цілу купу фальшивих яєць-капсул відразу ж після викидання десанту. І ці фальшивки, оскільки вони порожні, летять швидше за нас, тому що вони оболонок не скидають. Вони досягають поверхні планети, вибухають і відволікають увагу. Вони розчищають майданчик і додають справ комітету з організації зустрічі нас на планеті. Водночас радіозв'язок корабля, ігноруючи будь-який радарний шум, намертво прив'язаний до спрямованого сигналу командира корабля. Комп'ютери корабля розраховують твою найближчу траєкторію. Коли друга оболонка відлетіла, з третьої було автоматично викинуто перший стрічковий парашут. Він працював недовго, та й не був він розрахований на це. Один чутливий потужний ривок, і парашут летить своєю дорогою, а я своєю. Другий парашут працював дещо довше, ну а третій вже доволі тривалий час. Я побачив, що всередині капсули Починає підніматися температура і почав думати про приземлення. Третя оболонка відлетіла, коли до кінця відпрацював третій парашут. І тепер навколо мене не було нічого, окрім бронескафандру і пластикового яйця, всередині якого я все ще був прив'язаний. Настав час вирішувати, де і коли я буду приземлятися. Не рухаючи руками, я не міг. Пальцем акуратно ввімкнув екран ближнього бачення, і коли він засвітився трохи вище моїх очей на внутрішній поверхні шолома, я почав щитувати дані. Миля плюс вісімдесят метрів. Трохи ближче, ніж я люблю, особливо за відсутності компанії. Яйце тепер падало із постійною швидкістю. Не було жодного сенсу лишатися всередині. Однак температура на поверхні пластикового яйця показувала, що автоматично воно відкриється ще не скоро. Тому іншим пальцем я натис на кнопку, яка звільняла мене негайно. Перша частина програми відрізала ремені, які мене сплутували. Друга підірвала пластик, що оточував мене, і він почав падати, розколовшись на вісім рівних частин. Я ж був на волі. Я сидів у повітрі і бачив все на власні очі. Нарешті. Не буду приховувати. Мене зігрівала думка, що оболонка пластикового яйця вкрита тонким шаром металу, і кожен її шматок має на екрані радару такий же вигляд, як і десантник у бронескафандрі. На того, хто працював із даними радара, чи то жива істота, чи то комп'ютер, чекало неприємненьке завдання – вирішити, який із дев'яти об'єктів є десантником. І це не кажучи вже про тисячі шматків і уламків, які летять на відстані кількох миль навколо. Під час підготовки кожному десантникові обов'язково дають подивитися і на власні очі, і на екрані Радара, яке збентеження керує тими, хто готується зустріти десант на землі. Хе -хе. Просто надто беззахисним і, немов роздягненим, почуваєш себе, коли перекидаєшся ось так у повітрі без своєї шкаралупи. Можна доволі легко впасти в паніку, відкрити парашут на Торано і перетворитися, як в нас кажуть, на сидячу качку. Ну або взагалі не відкрити його і поламати ноги хребет, чи й просто проломити довбешку. Я витягнувся, випростався і озирнувся навколо. Тоді склався. І знову випростався, але тепер уже в позиції пірнаючий лебідь, обличчям донизу. Я спробував трохи краще роздивитися, що там піді мною. На планеті, як і планувалося, була ніч, але інфрабачення, якщо до нього звикаєш, дає тобі доволі чітку картинку. Ріка, що по діагоналі перетинала місто, була просто піді мною. І ось вона стрімко наближалася до мене, сяючи на інфрачервоному екрані, адже температура води була набагато вищою, ніж землі. Мені було байдуже, на який берег приземлятися. Головне не у воду. Це би сильно загальмувало справу. Збоку, по праву руку від мене, Приблизно на моїй висоті промайнув спалах. Хтось із не дуже доброзичливих тубільців, які засіли внизу, здається, спалив шматок оболонки мого яйця. Ну що ж, не зволікаючи, я викинув перший парашут. Тільки для того, аби якомога швидше зникнути з поля зору радару, якщо вони почнуть купчасто обстрілювати обраний шматок неба. Я швидко прийшов до тями після ривка і ще секунд двадцять плив на парашуті вниз, а тоді відкинув його, не бажаючи привертати увагу. Мабуть, все це спрацювало. Принаймні, мене не спалили. Приблизно на висоті шестисот футів я викинув другий парашут. І потім помітив, що мене несе просто в ріку, і що на висоті близько у 100 футів я пролечу над чимось схожим на склад. Будівля з пласким дахом, що стоїть просто біля ріки. Я відкинув парашют і за допомогою реактивних двигунів скафандра приземлився на дах того складу. Перше, що я зробив – Спробував запеленгувати сигнал нашого сержанта Джелала І виявив, що опинився не на тому боці ріки На кільці компаса у моєму шоломі Вогник Джелала горів далеко на південь від того місця, де я очікував його побачити Отже, я занадто забрав на північ Я побіг по даху на ходу, намагаючись налагодити зв'язок із командиром найближчої групи він був десь за милю від мене. «Ейсе, вирівнюй ланцюг!» Вигукнув я і кинув позаду себе портативну бомбу та різко стартував, аби перетнути ріку і дістатися іншого берега на двигунах. Ейс відповів так, як я думав. Він засік мене, але не збирався кидати свою групу. Я відчув що він взагалі не налаштований слухати мої накази. Склад за моєю спиною піднявся у повітря, і вибухова хвиля наздогнала мене над рікою. Хоча я припускав, що вибух станеться, коли я буду вже закритий будівлями на другому березі. Щось порушилося у гіроскопічній системі, і я був близький до того, аби перекинутися в воду. Але ж я ставив детонатор на 15 секунд, чи не ставив. Я раптом зрозумів, що дозволив собі втратити над собою контроль. А це найгірша річ, яка може статися з тобою на поверхні планети. Все одно, що на навчаннях. Саме так попереджав мене Джеллі. Робив все спокійно і правильно. Нехай... Це навіть забере у тебе зайвих пів секунди. Добравшись до іншого берега, я знову зв'язався з Ейсом і наказав, аби він перебудовував групу. Він не відповів. Мабуть, вже й так зайнявся цим. Він добре робив свою роботу, і до пори, до часу, мені було глибоко плювати на його невихованість. Але на кораблі... Якщо Джеллі затвердить мене помічником командира, доведеться з'ясувати із ним стосунки, аби він зрозумів, хто тут начальник. Він був капралом. Я ж лишень обіймав капральську посаду. Але він повинен мені коритися, і я не міг допустити, аби мої накази в бою ігнорували. Це могло стати згубним для всіх. Втім... Часу для роздумів у мене не лишалося. І ще над рікою я засік чудову ціль і хотів взяти її, поки ніхто інший її не помітив. Ціла група споруд на пагорбі, які нагадували громадські будівлі. Якісь храми, а можливо палаци. Вони були розташовані за декілька миль від тієї зони, яку ми мали охопити. Однак... Існувало правило, згідно з яким дозволялося до половини боєприпасів витратити осторонь від зони захоплення, ну і, звісно ж, швидко звідти забиратися Це робилося для того, аби утруднити супротивникові визначення справжньої мети і твого місця розташування Все, однак, треба було робити швидко, практично на ходу Найголовніше, аби тебе не могли засікти, і тут можуть виручити тільки раптовість і швидкість, головні риси десанту. Я підключився до Ейса, повторив свій наказ щодо випрямлення ланцюга і одночасно почав готувати свою пускову ракетну установку. Голос Дженлі заскочив мене у самий розпал приготувань. «Загин!» Перебіжками вперед. Мій бос сержант Джонсон тієї ж миті прогремів. Перебіжками не парні номери вперед. Все означало, що у мене лишалося ще 20 секунд. Я застрибнув на дах будівлі, що стояла поруч, приклав ракетомет до плеча, знайшов ціль і натиснув на перший курок. Тепер. «Ракета сама побачила свою ціль. Далі я натис на другий курок і провів поглядом другу ракету, а тоді стрибнув з даху на землю. «Друге відділення! Не парні номери!» – прокричав я, порахував в умі до трьох і наказав. «Вперед!» І сам негайно ж виконав свою команду, злетівши над наступною низкою будинків, і, встигнувши вже в повітрі, випустити струмінь полум'я з ручного або по будинках, що стояли просто біля ріки. Скоже було, що зроблені вони з дерева. Добряче зайнялися. Одночасно із бомботримача стартували дві портативні бомби на 200 ярдів праворуч і ліворуч від мене. Але ось їх польоту я вже не простежив. Вибухнула моя перша ракета. Вибух з автоматичним налаштуванням не сплутаєш ні з чим, якщо ти вже коли-небудь його бачив. Звісно, це була не найбільша штуковина. Вона навіть менше двох кілотон за номіналом. Але хто би хотів влаштовувати поруч із собою космічні катастрофи? Ракети вистачило на те, аби поголити начисто верхівку пагорба і змусити тих, хто перебував у місті, задуматися, де пошукати більш затишне містечко. Окрім того, кожен, хто дивився у цю мить на пагорб, не зможе бачити взагалі нічого впродовж принаймні двох годин. Спалах був у прямому і переносному сенсі сліпочим. Але ні мені... Нібудь кому із наших таке не загрожувало. Оглядове вікно Шолома завжди вкрите спеціальним складом, та й крім того, були автоматизовані затемнювачі. Тому я лише кліпнув, заплющив на мить і відразу ж розплющив очі, якраз для того, аби побачити, який з будинку поруч зі мною виходить Скін. Він подивився на мене, я глянув на нього. Він почав щось підіймати, найімовірніше зброю. І тут Джеллі завала в наушниках. Не парні вперед. Мені було ніколи клеїти дурня. Я перебував іще за 500 ярдів від того місця, де мав бути. У моїй лівій руці все ще був ручний вогнемет, тож я вимкнув його і стрибнув над будинком із якого цей абориген вийшов. Вогнемет, звісно, зазвичай слугує для підпалювання, але це непогана захисна зброя, особливо, якщо перед тобою лише один супротивник. З нього, принаймні, цілитися не потрібно. Я був все ж надто незібраний, а тому стрибнув зависоко. Та й в бік занадто багато забрав. Доволі часто виникає бажання вичавити максимум із двигуна бронескафандра, але ніколи не можна цього робити. Інакше ти будеш довгі секунди висіти у повітрі, являючи собою чудову мішень. Найкращий спосіб просування – ковзати понад будинками. При цьому не можна лишатися на одному місці більше однієї-двох хвилин, і не можна допускати, аби тебе хоч на мить взяли на приціл. Будь скрізь і будь ніде, ворушись. І ще одне правило зоряного десанту. Цього ж разу я підстрибнув вище за будинки і виявив, що вкотре спускаюся на дах. Цей дах був не таким зручним, як той, з якого я запускав ракету. Він був вкритий джунглями якихось стовпів, трупів і підпірок, можливо, фабрика або ж хімічний завод. Жодного нормального майданчика для приземлення. І що найгірше, із півдюжини тубільців висипали просто на дах. Скіни були гуманоїдами, футів вісім-дев'ять заввишки, але вони були набагато худорлявішими, ніж ми. І, до речі і з більш високою температурою тіла. На інфраекрані шолома вони видавалися складеними з неонових трубочок, що висвітлювалися немов новорічні ялинки. Виглядали вони іще кумедніше, якщо дивитися на них неозброєним оком, але зараз я аж ніяк не веселився. Переді мною була моя смерть. Якщо ці хлопці потрапили на дах 30 секунд тому, коли вибухнула моя ракета, то побачити мене або будь-кого із наших вони не могли. Але я не міг бути ні в чому впевнений, а ризикувати було надто нерозумно. Тому я підстрибнув ще раз просто із повітря і кинув вниз жменю пігулок, які на 10 секунд зададуть їм жару. Далі я приземлився, підстрибнув знову і гукнув в мікрофон. «Друге відділення! Парні номери! Вперед!» Водночас я продовжував просуватися, намагаючись скоротити розрив із загоном і вишукуючи при цьому мету, яка вартувала б ракети. У мене були ще три невеличкі ракети класу «А», і вже у всякому разі не хотілося мені тягти їх назад на корабель. Однак у мою свідомість були міцно вбиті думки, що з атомною зброєю потрібно поводитися так, аби мета виправдовувала витрачені на виготовлення ракети кошти. Цей вид зброї мені довірили лише вдруге». Зараз я мріяв виявити якісь водогінні споруди, адже пряме попадання могло би зробити ціле місто непридатним для життя. Так можна було нікого прямо не вбиваючи змусити евакуювати все населення. Якраз таким, до речі, і було наше бойове завдання. Судячи із карти, яку ми вивчили під гіпнозом, Водогін мав бути десь за милі три вгору за течією ріки, але засікти його я ніяк не міг. Напевно, висоти не вистачало. Мене так і підбивало стрибнути вище, але я добре, дуже добре пам'ятав пораду міглачо. «Не мріяти про медаль, а дотримуватися схеми бою». Я поставив пускову установку на автоматичний режим, щоб дві невеликі портативні бомби відокремлювалися зразу, коли я стрибаю. Таким чином я знищував різні цілі у невеликому радіусі навколо себе, але все ж таки очі самі вишукували варту уваги мету і насамперед водогін. Ось. Раптом щось з'явилося у межах досяжності. Не знаю, водогін то чи ні, але щось доволі велике. Підстрибнувши на дах найвищої із навколишніх будівель, я прицілився і випустив ракету. Коли я вже спускався, у навушниках пролунав голос Джеллі. «Джонні, уважніше! Час загинати фланги! Реда!» «Це й тебе стосується!» Я підтвердив отримання наказу. І тієї ж миті почув, що те саме зробив Ред. Увімкнувши свій передавач на рівномірну подачу сигналу, аби Ред завжди мене міг пеленгувати, я налаштувався на його хвилю і вимовив. «Друге відділення! Складаємося в конверт! Командирам груп підтвердити наказ!» Четверта і п'ята групи відповіли прийнято. Ейс пробурчав. «Ми вже виконуємо! Швидше ногами перебирай!» Сигнал Реда показував, що правий фланг перебуває майже на лінії мого просування, але ще добрих п'ятнадцять миль звідси. «Нікуди не дінешся! Ейс дійсно правий!» «Дійсно, слід поспішати, інакше я їх ніколи не наздожену. Але ж на мені ще лишалося два центнери боєприпасів і всілякої всячини, яку слід було пустити у справу. На це також був потрібен час. Десант приземлявся у формі латинської літери «В». Джеллі перебував у точці, з якої розходилися промені» а ми з Редом на самих краях ланцюгів. Тепер ми мали замкнути коло, оточивши задану площу. А це означало, що Реду і мені доведеться пройти набагато більше за інших. Але водночас я міг на повну котушку брати участь у бойових діях. Добре, ще що просування ривками і перебіжками скінчилося, щойно ми почали замикати коло. Тепер я міг спокійніше все розраховувати і зосередитися на швидкості просування. Але як швидко ми не рухалися, обстановка ставала дедалі небезпечнішою. Ми почали десант із величезною перевагою завдяки раптовості. Нас не змогли розстріляти в повітрі. Я сподіваюся, що цього уникли всі. І ми... Так продумано ведемо свій бій, що не доводиться боятися, що ми перестріляємо одне одного, тоді як у них. У них постійна небезпека потрапити у своїх, коли вони ціляться в нас. Якщо взагалі вони можуть взяти будь-кого із нас на приціл. Я не фахівець із теорії ігор, але дуже сумніваюся, що будь-який комп'ютер, здатний на основі аналізу моїх дій, передбачити, де саме я буду знаходитись у наступну мить. Так чи інакше, але місцева оборона не знала, а можливо їх ніхто не повідомив, що вони не мають жодного шансу влучити в нас. Тож вони почали відповідати вогнем. На мою долю, припало два вельми відчутних розриви десь зовсім неподалік. Ну як неподалік? Достатньо близько. Навіть у броне скафандрія брязнув зубами і мало не відкусив собі язика. Мені здалося, що у якусь мить крізь мене пройшов промінь якоїсь жорсткого випромінювання, аж волосся на голові заворушилося, а я сам на частку секунди був немов паралізований і не міг поворухнути руками, ніби мав зламані обидві ключиці». Якби за мить до цього скафандр не отримав наказ на стрибок... Відверто, не знаю, як би я звідти вибрався. Подібні ситуації змушують добряче замислитись, який чорт штовхнув мене стати солдатом. Але зараз я був надто зайнятий, аби зупинятися і роздумувати. Двічі стрибнувши на осліп над будинками... Я опустився просто в гущавину тубільців, одразу ж знову підстрибнув, стигнувши лишень декілька разів навмання змахнути навколо себе вогнеметом. Так я й мчав стрімголов голов і зміг скоротити половину свого відставання, милю чотири, у мінімальний термін. Щоправда, я нісся не ведучи потужного вогню, а спричиняючи лишень випадкові руйнування. Мій бомбовий запас і іще два стрибки тому, і опинившись у чомусь схожому на колодязь, напевно, дворі, я спинився на секунду, аби перевірити резерв боєприпасів і перемовитись словом із Ейсом. Виявилось, що я доволі далеко від флангової групи і цілком іще можу подумати, куди ж мені діти решту ракет класу А. Тому... Я вистрибнув на найвищу будівлю поблизу від мене. Вже зовсім розвиднилося, і видимість була чудовою. Я підняв затемнювачі і швидко біг очима околиці. Мені потрібно було знайти щось позаду нас, варте того, аби витратити ракету. Знайти, бодай, щось. Часу на вибір у мене вже майже не лишалося». Я виявив дещо цікаве на горизонті у напрямку до їхнього космодрому. Може, адміністративні або ж інженерні споруди, ну, а можливо, космічний корабель. Приблизно на півдорозі до цієї штуковини здіймалася будова, яку я навіть приблизно не міг упізнати. Космодром знаходився майже на межах дальності польоту ракети, але я все ж таки дав ракеті поглянути на нього і. Ану ж бо, знайди його малятко, сказав я і випустив її. А тоді вистрілив останньою ракетою по першій же цілі, що впала у око, і тієї ж миті знову стрибнув. Будівля, яку я покинув, відразу ж спалахнула. Це було пряме попадання. «Напевно, ці худющі хлопці вирішили, і правильно, до речі, що заради того, аби примордувати одного із нас, можна пожертвувати цілим будинком. Або, може, це хтось із моїх приятелів, забувши про правила ведення бою, пальнув куди-небудь. Так чи інакше, але мені після всього цього розхотілося підстрибувати високо у повітря або шковзати понад дахами». Я вирішив пройти кілька будівель наскрізь. Зняв зі спини важкий вогнемет, опустив на шолом затемнювачі і з концентрованим спрямованим полум'ям немов ножем вирізав шматок стіни. Я увійшов. Я вискочив звідти швидше, ніж можна було собі уявити. Я не знав, куди я вліз. Церква? Зал духовних зібрань? а може ніч-ліжка для цих худорлявих, або навіть штаб їхньої оборони. Що б там не було, але величезна зала була заповнена такою кількістю цих недоумків, яку я не мріяв бачити за все своє життя. Ні, це була не церква, тому що хтось вистрілив, коли я вже подавався назад. Але дякуючи бронескафандру, я відчув лише середньої сили удар, який вибив з моїх рук зброю У вухах задзвеніло Але я навіть не був поранений Куля пішла рикошетом Однак вони самі наштовхнули мене на думку Що я не можу просто піти повз них так Не залишивши на пам'ять сувеніру Я зірвав із поясу першу ліпшу штуковину І жбурнув у зал Тієї ж миті вона почала квакати як нам завжди говорили під час тренінгу на базі, виконати дію одразу набагато корисніше, ніж довго обмірковувати оптимальний хід і зробити це через годину. Завдяки щасливому випадку я обрав найкращий варіант. Це була бомба, видана кожному з нас в одному єдиному екземплярі і саме для такої місії. Квакання, яке я почув, коли її кинув, Виявилося голосом самої бомби. Вона кричала тубільною мовою. Я бомба з 30 секундним механізмом дії. Я бомба, яка вибухне через 30 секунд. 29, 28, 27. Передбачалося, що ця штука має добряче попсувати їм нерви. Напевно, так і було. Особисто мої нерви погано витримували це квакання, начебто якийсь хлопчисько проговорює личилку перед тим, як вбити кожного, хто йому трапиться на очі. Кінця тієї личилки я чекати не став. Підстрибнув і ще встиг подумати, а чи вистачить дверей, аби вони вчасно забралися. У найвищій точці стрибка я спіймав сигнал Реда, Ну, а коли приземлився і сигнал Ейса, я знову відставав. Слід було поспішати. І все ж, за хвилини три, ми замкнули коло. Ліворуч від мене, приблизно за пів милі, був Ред. Він доповів про це Джеллі. Ми почули полегшене гарчання сержанта і пролунала його команда. «Коло замкнулося!» Але сигналу поки що немає. Починайте повільно рухатися вперед і добряче очистить все навколо. Додайте їм трохи перцю. Але нехай кожен пам'ятає про хлопців із боків. Не влаштовуйте біди для своїх. Поки що все зроблено як слід. Дивіться, не зіпсуйте власну роботу. Загін почати зближення. Мені теж здавалося, що все зроблено нами добре. Більша частина міста палала, і хоча вже було зовсім світло, я не наважувався зняти із шолома щиток. Настільки густим був дим від згариськ. «Джонсон, командир нашого відділення, дав команду. Друге відділення, розрахуйся!» Я наслідував його. «Четверта, п'ята і шоста групи розрахуватися і доповісти!» Система зв'язку і керівництва боєм була простою, налагодженою і надійною. Будь-яка операція проводилася швидко. Джеллі міг зв'язатися із ким завгодно, насамперед з командирами відділень. Командир відділення теж був пов'язаний не тільки зі своїми хлопцями, але й з іншими відділеннями. У результаті загін міг влаштовувати перекличку «За лічені секунди». Я слухав, як перегукується четверта група, а поки оглядав свою амуніцію і прикидав в умі, яка вогняна міць в мене лишилася. Я навіть встиг кинути невеличку бомбу у худорлявого, який висунув голову за рогу. Він зник. Те саме зробив і я. Зачистити все навколо. «Так», – казав наш командир. У четвертій групі тим часом щось бобоніли, збиваючись із рахунку, поки командир групи не згадав, що немає Дженкінса. П'ята група відклацала як заводна, і я вже почав перечувати приємне повернення додому, але перерахунок збився після номера чотири у групі Ейса. Я запитав «Ейсе», «А де Дізі?» «Заткнися!» – буркнув він. «Номер шість! Відповідай!» «Шість!» – промовив Сміт. «Сім!» «Шоста група! У нас немає Дізі Флореса!» – сказав Ейс. «Командир групи виходить на пошук!» «Відсутня одна людина!» – доповів я Джонсону. «Флорес! Шоста група! Загубився чи вбитий? Невідомо!» Командир групи і помічник командира відділення виходять на пошук. Джоні, нехай цим займеться Ейс. Але я, немов не чув його, тому нічого й не відповів. Зате я чудово чув, як він доповідає джеллі і як джеллі проклинає все на світі. Я прошу мене правильно зрозуміти, я зовсім не рвався за медалью. Пошук зниклого десантника. Це пряма справа помічника командира відділення. Саме він, якщо виникне необхідність, призначений для одиночного патрулювання. Саме він крайній. Підсвідомість його заздалегідь враховує всі статті витрат. Якщо відділення вже зібране, помічник командира практично не потрібен. Якщо живий командир, звісно. А ось в іншому випадку, в одну із миттєвостей, я особливо гостро відчув, що відділений від усіх, що мені, напевне, не вдасться повернутися. І все через чудесні звуки, які рознеслися у просторі. Шлюбка, призначена для нашого повернення, уже приземлилася і кликала нас до себе. У принципі, сигнал посилає автоматична ракета, яка відстрілюється попереду шлюбки. Такий собі... Цвях, який заривається в ґрунт І починає сповіщати всім солодку вітальну музику Шлюбка перебуває за цим сигналом на три хвилини пізніше І найкраще для тебе Вже заздалегідь чекати на зупинці Адже автобус зазвичай чекати не може А наступний, як правило, не прибуває Але з іншого боку Кинути десантника просто так не можна, принаймні, поки є шанс, що він живий. Так заведено у Шибайголів Розжака. Так заведено у будь-якій частині десанту, або, як нас називають, мобільної піхоти. Ти зобов'язаний знайти зниклого. Я почув наказ Джелі. «Вищі голови, приятелі!» «Збирайтеся у тісний куточок і готуйтеся до повернення! Але не забувайте прикривати відхід! Ну, пострибали! І я почув мелодію позивних. «Довічної слави піхоти! Хай славиться ім'я! Хай славиться ім'я! Роджера Янга!» «Які близькі серцю були ця музика і ці слова!» Мені здавалося, що я навіть відчуваю солодкий смак мелодії на своїх губах. Втім, дійсність була похмурою. Мій шлях лежав не до них, а в інший бік. Я наближався до Ейса по дорозі, витрачаючи усі бомби, гранати та вибухові пігулки, які тягнули мене вниз. «Ейсе, ти засік його?» Так. «Можеш повертатися, Марно!» «Я бачу, де ти! А де він?» «Прямо переді мною! Чверть милі! Забирайся до Біса! Це моя людина!» Я не відповів і взяв дещо лівіше, аби з'єднатися з Ейсом там, де, за його словами, перебував Дізі. Я побачив таку картину. Ейс стояв над тілом Дізі а поруч лежали двоє вбитих худих. Значно більша кількість цих паличкоподібних розбігалися в сторону. Я опустився поруч. «Давай знімемо з нього скафандр. До прильоту човна лишилися лічені секунди. Він надто сильно поранений». Я придивився і зрозумів. Він говорить правду. У скафандрі Діззі зяяла діра, а з неї сочилася кров. Я немов заціпенів. Аби транспортувати безнадійно пораненого, потрібно зняти з нього бронескафандр, а потім підхоплюєш його і випаровуєшся. Людина без скафандра важить набагато менше за саму амуніцію і боєприпаси. Що ж робити? Потягнемо, сказав Ейс похмуро. Берися з лівого боку. І я схопив Флореса за пояс праворуч а він ліворуч, і ми поставили тіло на ноги. «Тримай міцніше! Тепер на рахунок! Приготуйся до стрибка! Один, два!» Ми стрибнули. Стрибнули косу, і не надто далеко. Одна людина не могла б відірвати його від землі. Занадто важким був бронескафандр. У двох це вийшло так-сяк. Ми знову стрибнули, потім ще раз і ще... І щоразу Ейс відраховував старт, а під час приземлення нам доводилося ой як не солодко. Балансувати було важко. Очевидь, гіроскопи у дізі зовсім вийшли з ладу. Ми почули, як обірвалися позивні. Це значило, що шлюбка приземлилася. Я навіть засік посадку, але це було все ще надто далеко від нас. «Ми почули і команду сержанта загону. У порядку черги, готуємось до посадки!» І тієї ж миті голос Джеллі. «Останній наказ поки що не виконувати!» Ми вибралися нарешті на відкриту місцевість, побачили шлюбку, що вертикально стояла, і почули завивання сигналу, що попереджав провідліт. Загін іще не починав вантажитись, він зайняв оборону навколо ракети і отворив ніби щит, який повинен був убезпечити човен. Негайно пролунала команда Джелі. В порядку черги, почати завантаження! Але все ж таки, ми були все ще надто далеко. Я бачив, як перша група вантажиться, як стискається і ущільнюється коло десантників навколо човна. Самотня постать – Раптом відокремилася від загону і понеслася до нас зі швидкістю, можливою тільки для офіцерського скафандра. Джеллі перехопив нас, коли ми перебували в повітрі. Він вхопився за пускову установку Флореса і допоміг нам потужними двигунами свого скафандра. За три стрибки ми дісталися до човна. Всі вже давно перебували всередині, але двері все ще були прочинені. Ми увірвалися всередину, затягли Флореса і задраїли люк. У динаміку пролунав похмурий голос капітана. Вона лаяла нас, що не може вчасно бути у точці зустрічі, і ми всі, саме всі, отримаємо на і від неї. Джеллі не звертав на це уваги. Ми поклали Флореса і самі лягли поруч із ним. Коли стартували... Джеллі сказав самому собі, «Всі на борту, лейтенанте! Троє поранених, але всі на борту!» «Ну, про капітана Деладріє я вже, здається, казав. Кращого пілота не можна й вигадати. Зустріч човна і корабля на орбіті розраховується і вивіряється неймовірно ретельно. Я не знаю, як це робиться». Але тільки мені сотню разів втокмачували, що раз вона розрахована, то змінити нічого не можна. Ніхто не в змозі нічого змінити, але вона це зробила. Вона запаленгувала, що шлюбка запізнюється і не може прийти до місця зустрічі вчасно, примудрилася загальмувати, потім знову набрати швидкість і зустріти нас, і забрати на борт – і все це вона зробила лише за допомогою очей і рук, не маючи навіть часу обробити всі дані на комп'ютері. Якщо всемогутньому Господу коли-небудь знадобиться помічник, який би стежив за тим, як зірки дотримуються призначених їм траєкторій, я точно знаю, де він зможе знайти такого помічника. Лорес помер, коли ми підлітали до корабля. Дякую, друзі, за те, що прослухали перший розділ роману Роберта Гайнлайна Зоряний десант. Щиро перепрошую за труднощі перекладу. Не зовсім впевнений, що зміг достатньо точно перекласти кожну деталь, ну і, звичайно ж, дуже перепрошую за можливі обмовки. Буду вдячний за ваші коментарі і, звичайно ж, за лайки та розповсюдження, а також буду слідкувати, якщо цей розділ набере достатню кількість вподобань, наступний не забариться. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!